Göran? Ja, tjena. Jag heter Janne. Du, jag satt och såg Janne Josefsons program i år uppdrag och ja. Och då tänkte jag, kan inte ni journalister ta emot någon, någon familj, familjer och familjer då? – Det är väl en del som gör det, jag känner några som gör det faktiskt. – Ja, men du... – Jag känner en som... Ja, jag känner, ja, jag bara säger det, det finns de som... Eh... Ja, – de men jag menar det du själv då? Jag vill inte göra det. Jag tycker ja. att staten ska göra det. Jag tycker att staten ska göra det. Men är det inte bättre att... Det blir bättre integration om de kommer in bättre med... ...i familj, jag åtminstone. Ja, men tar du emot släktingen själv? Nej, men jag liksom inte vill inte... Jag anser, jag anser att, att, att det ska personer själv. Jag anser att Vila hjälper oss att ha en egen fika. Förstår men, ja, men du? Vet att Sverige har skrivit på avtal med FN och andra så. Oh, jo jag... men det har ju Finland och alla andra länder, De har ju, vi, vi tar in alldeles för mycket och då ska man sköta det själv. Jag har inget emot att hjälpa människor. Nej ja, men ring är i Oshuson och fråga vad han tycker. Ja men du själv då, jag tycker att du själv ska ju ta emot en familj. Eller så kommer flykta barn. Vad är, det, vad är det för snack det här? Jag tycker att kommuner och staten ska ta hand om det, vi ska betala skatt för det. Och på lång sikt är det... Vi betalar skatt, vi skatt bara till sjukvård och vägar, och det har vi kommit överens om, det, det är förut, det här är bara något tok, det blir bara något tok i landet. Ja men du vet att till exempel den sjukvården du är beroende av och den äldreomsorg som du är av, Det skulle inte fungera om inte alla fläktingar. Nej, sluta, jag, har, jag är över 50 år, jag vet väl hur det har fungerat mitt land ska jag säga. Ja men du vet hur det alltså ser, jag tror att det är 25% procent. Något... som jobbar. Ja, men, Hur många tror svenskarna blir arbetslösa då? Undanträngningseffekten? Det tror jag inte att det handlar om det. Jag tror att, det, att vi har arbetslöshet, det beror, att vi har idioter som för den ekonomiska politiken. Nej, det tror inte jag. Det det Folk vill jobba. Men återigen då? Kan inte, återigen, kan inte ta emot en, en familj? Nej, jag tänker inte göra det. Utan jag tycker att staten ska göra det genom flyktingmottagande mottagande i kommuner och på andra ställen. Det är så det ska gå till. Nej. Det ska inte lägga enskilda personer. Det ska jag visste. jag, det ska vi så. Ja men, jag, jag, alltså, du, du argumenterar ju inte. Du bara ut efter att sätta dit mig på något sätt. Och det är en dålig stil. och av... Sätta dit dig. Jag är inte ute. Jag var ute efter att jag ska hjälpa till, ja. Det får man inte göra. Ja men gör du Varför gör du inte det själv, då? Ja men, jag gör, jag, jag, va? Jag gör det jag, själv. Ja. Med, det, det, det lilla jag kan göra, jag gör jag. Men det ska inte staten ja, göra. Det. Det. Du gör väl lite här, som här? Det gör du, visst. Folk... Jag skänker pengarna till välgörenhet. Du vill väl hellre att folk dör i båtar över Medelhavet än att få komma till... Medelhavet? Jag vill, men du vill väl hellre att pensionär ska svälta? Jag är som har 6 vill... okay. Hallå? Hallå?